Знайомство, що закінчилося крадіжкою на квартирі Недбайла. Коли Балабана вивели, Козиренко пересів на диван, запитливо глянув на шульгу. «Ну і ну», – похитав головою, – «здається, і багато, а подумаєш, тільки ниточки». Майор присунув до себе клаптик паперу, на якому робив помітки під час допиту Балабана. Розмову записували на плівку. Але Шульга за звичкою не розлучався з олівцем. Обвів товстою лінією якесь слово і мовив, підсумовуючи: Тепер ми знаємо точно, що балабан учинив замах на сержанта Омельченка раз. Після цього в нього відбирає пістолет якийсь Семен Можливо, сам біст два. Потім Семен разом з балабаном обкрадають квартиру недбайла. Балабан одержує свою частку, причому немалу, п'ять тисяч три. Через місяць цей же Семен вбиває професора Стаха і забирає частину його колекції чотири. Мені тільки не зрозуміло, чому недбайло не заявив про украдені гроші. Певно, тому що сам добув їх нечесним шляхом. Цим недбайлом нехай займаються обхейсівці, а нам треба всі сили кинути на пошуки Семена. Завтра слід поцікавитись у спорттовариствах усіма Семенами, що займаються самбо. Це зробить лейтенант Пугач. А вас я проситиму піти в Ощадкасу. 13 травня Семен одержав в Ощадкасі, що на по штамці, 400 карбованців, і йшов у будинок на центральній площі. У цьому щось є, невизначено визначено пробуркотівши Візьміть у прокурора дозвіл і поцікавтесь вкладником, який одержав 13-го числа 400 карбованців. Ось вам і цемен». Умілян Іваницький стояв у черзі на таксі на зупинці біля Смоленської площі. Приїжджаючи до Москви, він завжди переживав складне почуття духовної пригніченості і водночас якоїсь розкутості. Місто давило його своїми масштабами. Дратували людські потоки, рив автомобільних моторів на проспектах. Але, з другого боку, саме ця безмежність людського моря надавала йому і впевненості, приглушувала гостре відчуття небезпеки, яке іноді мучило в рідному місті. Там весь час здавалося, що вже натрапили на його слід, що осьось ось подзвонять уночі або ж вічливо зупинивши на вулиці, запропонують сісти в машину. А тут нема нікому діла до Омеляна Іваницького. Тут можна дозволити собі деякі вільності. Щоправда, в цей свій приїзд до Москви Іваницький поки що нічого не дозволив собі, хоч і кортіло йому подзвонити кільком знайомим дівчатам. Цього разу у нього було дуже серйозне діло. Іваницький трохи нервував. Удержав відрядження на сім днів, минуло вже шість, а він усе ще намацував зв'язки з потрібними людьми, боючись навіть натякнути на справжні масштаби операції. Тільки сьогодні вранці один знайомий дав йому телефон і адресу якоїсь Марини Олексіївни Яковлевої, що мала звести його з потрібною людиною. Іваницький відразу подзвонив Марині Олексіївні. Сказав, що звертається до неї за рекомендацією Юзефа Тадеєвича. І та відповіла, що о шостій чекатиме на нього. І ось тепер він їхав до неї. Нарешті підійшла машина, і Іваницький назвав адресу. У район Кунцева. Колись то був край світу, а тепер мало не центр міста. Таксі мчало по широких московських вулицях, а Іваницький з тривогою думав про зустріч, яка мала відбутися. Його попередили, що розмовляти доведеться з молодою жінкою, що вона вродлива як ексцентрична, І це особливо непокоїло. Розмови з жінками завжди трохи лякали його. Він знав, що не викликає у них симпатії, і тому бентежився. Ліфт підняв його на шостий поверх кооперативного комфортабельного будинку. Іваницький подзвонив, але йому довго ніхто не відчиняв. Було, правда, таке відчуття, ніби хтось пильно розглядає його вічко. Зрештою двері відчинилися. В щілину визирнула жінка. Ви до кого?